Vad tog hon vägen nu då? Oj! Oj! Är det så långt? Hahaha! på radioreyen. Ja ja men det gör ni. Radioregeringen en del av Nordisk radio. Varmt, varmt välkomna ska ni vara allsammans. Detta mysiga fredagsavsnitt. Eh det är den 2 september. Det är inte september. Eller vad vad är det för månad nu? oktober oktober ja. ja ja det det går för fort jag hänger inte med ehm som någon kanske var snabb när vi körde live här uppåt det så har vi lite tekniska problem idag bland annat att jag inte riktigt vet vad jag håller på med min dator är inte jättepig och glad och vår gäst har problem med ljudet hon är med oss men hon vi hör henne inte just nu Ehm jag tror att jag hörs. Men, ja. Du är där. Ja. ja. Du vet, när det väl gäller, då är väl eller då gör jag mer. Ja, men vad bra. Kan vi börja och presentera programmet som så vi ska prata mödraskap idag med Paulina Forslund. Välkommen Paulina. Tack, Elin. Ehm, mig som vanligt är ju nära i så gör vi och eh jag heter Elin Reinart och Ja, vi kör igång programmet tycker jag. Vi vi börjar la som vanligt med hur hur mår alla? Paula? Ja. Jo, ja, jag mår alldeles utmärkt. Ja. Ja, ja. Ja. Härligt. Lite lite stressad ibland <laughs> kanske. Ja men please. Som så sig bör. Säger ja. kär i hopp sig. No, <laughs> no, ja, men... hur är det för dig? Ja, det är väl ungefär likadant här, mm. tycker jag. Ja, det är bra men det är lite stressigt så. Mm. mm. Ja. Men det det låter okej då. Ehm. Ja. Men ja, köra en gång ordentligt programmet direkt idag tycker jag. Ehm, vi skippar det här hänt i veckan när vi har en gäst med oss. Mm. mm men mm. Vi, vi har ha mycket att prata om ändå. Jo, ja. Eh, men ja. Paulina. Mm. Eh Du är ju remad idag för att vara våran ledande expert på just ämnet medarskap och du har nog mer erfarenhet av det än eh de flesta kan vi säga så. Ja, det kan man kanske säga. Ja, naturligtvis. Ja, eh, du är ju ny ganska nybliven nio barns mor. Grattis till det. Tack så mycket. Det låter alltid väldigt nickigt när man säger det så där. Ja, men det är ganska imponerande faktiskt. Tack. Och och vi har ju faktiskt inte välkomnat in lilla lilla pojke i, i radio innan så vi tänkte ju göra det nu med en fanfar för lilla Ingver. Och nu hörde ju alla lyssnare den här fanfarer mycket bättre än Paulina så du får höra den i efterhand tyvärr. Jag hör jag hörde den. Du hörde <skratt> den. Vad för han? Nej, men vi börjar med hur, hur har det gått och hur humor Ingver och du? Ja, hur mår vi? Jo, när man Ingver mår eh, bra så länge han får göra det eh, nyfödna vill äta mm. så på ligga nära än och så där. Så att jo nej men han är må bra. Han är en väldigt enveten liten herre. Det har han varit ända sen han låg i min mage så att eh, han blir nog rolig att ha göra med. <laughs> nej, men han är jättesnäll. Ja. Och jag mår också bra. Mm. mm. Men det, det låter ju jättebra. H hur gammal är Ingve nu? Han är eh 2 eh, månader ganska precis. Ja. Han är ju född den 30 juli så att Mm. Ungest komma. Ja. Men det låter ju så, så tiden går fort. Han, han är ju verkligen jättesöt. Jag har ju fått gulla lite med honom också. Jättetjöt. Ja, han är söt, men jag är ju partisk. Ja. Men det är inte jag och jag säger att han är söt. Tack. Han är väldigt lik sin pappa. Så det säger ju en del om vad du tycker om mig, vad ska jag? Ja, Nej, han är väldigt lik det i alla fall, så är det. Är jo, jo men det är han. Jag är han faktiskt han, när det säger han, det. Han har samma såna här bekymmersrynka som Fredrik. Så att ja. <laughs> så det är lik. Äpplet faller nog inte så långt från trädet alltså. Nej. Vi får se Nej. vem han blir när han blir lite större. Precis. Men eh, jag är ju lite nyfiken här på eh för det var ju faktiskt så att nu under de norden dagarna för ett par veckor sen så var du ju först ut med att få moderndiplomet av eh först ut någonsin i mm. motståndsrörelsens historia i svensk historia mm. eller nordisk historia då. Ehm vill du berätta lite Mer om ordets diplomet Paulena. Mm. För det första så visste jag ju inte. Jag brukar vara ganska bra på eh hålla koll på vad som ska hända och så här. Men jag hade fakt ingen aning om att det här skulle delas ut eller att det överhuvudtaget var framtaget ett sådant diplom. Så jag blev faktiskt lite eh chockad, nej inte chockad, men jag blev lite överraskad kan man säga eh och så men eh, det var ju jätteroligt såklart då, att få det och eh, stor ära att få det framförallt. Eh och väldigt fint diplom. Det sitter här på min vägg i sovrummet. Mm. Gör det. Ehm och så och det det står ju för så mycket. Det är ju det som gör att det är så fint och mm. eh häftigt att få. Att det står för vad vi faktiskt kämpar för och vad eh vad vi vill visa att vi tycker är viktigt. Ehm och att få många barn är ju en del av av det som vi eh verkligen eh värdesatte inom kommunal socialism så att. Mm. Så är det. Jo jo jag tyckte det var mm. jättebra att till slut så kom det ett modesdiplom. För det det är så många meddrag som förtjänar förtjänar att få lite uppmärksamhet för det fantastiska jobb de faktiskt gör. Eh och du fick ju då guld eh diplomet. Ja, precis. Jag slog på stort direkt. Du fick du guld direkt. Mm. Jag tror att det är från alltså det här är ju det här diplomet är ju alltså man kan ju säga att det är som en en kopia eller en variant av det tyska moderskortet mm. som också var i brons, silver och guld. Mm. Eh och jag tror att vi har fyllt samt kriterier på hur många barn beroende på vilken man tilldelas då. Mm så att jag tror det var ifrån sex poäng så fick man guld men det kanske du har kollat upp enligt jag kommer ja. inte riktigt ihåg. Jo, jag tagit upp det in ja. och jag tror det var 1 till 3 var var brons. Eh 3 eh 4 till ja för att det sex var silver och över sex är guld. Mm. Och Precis. samtliga är ju imponerande men ja Du du du var imponerad utöver det vanliga kan man ju säga. Eh, ja, mm, kanske jag skulle kanske. vilja flyga in lite där och säga det att det ju jag hoppas att du ser det här moderdiplomet som någonting mer också än bara dina barn för att för mig när jag började i raden så såg jag på dig som en ikon. Alltså du är du är ju inte bara mamma till många barn, du är ju aktivist då framför tal skriver alltså du är ju en jättestor förebild så att du får den här i guld är alltså ja du är ju guld värd liksom ja, men tack det var, ja. det var snälla ord ja. eh jo nej, men jag har ju gjort en del för utom då och för de andra mina fina pojkar såklart så ja det är ju det du du har ju verkligen du gör ju allt liksom ja Nej inte riktigt, det är nästan. Nej, jag, jag gör nästan allt helt enkelt. Ja. Eh, mm. när jag jag har ju varit med i så många år, eh det kom ju upp en intervju med mig på eh Modstarsrösen sidan. Ehm och där så sa jag det att när man har varit med så länge så blir ens för jag fick en fråga vad min roll i organisationen är och just nu så är det väl nästan att jag är liksom given. Alltså min roll är så beständig nästan för att det har varit så i så många år så att även om jag inte för tillfället nu dom i handen på hjärtat inte är jätteaktiv just nu så ser jag ändå en ganska eh kanske inte en central eh del men jag är ju ändå en given del av organisationen som sådan och det är jag oerhört stolt över. Mm. fast jos jag, jag skulle nog vilja se det som en ganska central del ändå med tanke på att det faktiskt är en förebild för många kvinnor mm. eh både i rörelsen och utanför rörelsen eh för att ja visa att man man behöver liksom inte vara ung unga här i man liksom så springer runt på gatan och och delar flygblad för att vara en del av motståndsrörelsen är utan motståndsrörelsen är så mycket mer. Precis. Och och det är precis lika mm. viktigt. Eh och sen vet ju jag att det för många nya mödrar är väldigt viktigt att ha någon som man kan ställa frågor till också. Ehm och om det är något man undrar över. Och det är lite av den anledningarna vi har med dig idag. Mhm. Mm mhm. Ska jag vara någon, någon mammaexpert nu. <laughs> Nej, det går nog bra. Ja. Men det är eh det behövs det med. Jo, som ja, sagt. Det är ett ut så många olika många olika roller att fylla. Men jag tänkte faktiskt lämna över lite av frågorna där till dig Nora. Mm. Mm. Äh? mm. Så. Ja, jag var ju lite rolig där på Norden dagarna. Kom på att jag presenterar ju inte ens mig. Börja ställa massa frågor till mm. dig på Holnas. Ja. Det musik. det var faktiskt alltså jag nu skäms jag lite grann men jag ska vara ärlig. Jag kopplade faktiskt inte direkt vem du var <går> faktiskt när du för men eh sen så eh, jag frågade faktiskt eh Billand. Jag var men inte Nora och han ba ihop med det. Det är det. Jag bara, bra om det då tar jag. Eh sen så hade jag ju kunnat fråga dig men det Ja. ja det löste sig ändå. Ja, det var ju typ det. Nej jag tänkte jag måste ställa mina frågor så jag behöver inte ens presentera mig uppenbarligen eller något. Nej jag vet. Nej det är bara att, det är bara att ställa frågor svara och så svarar och kan inte svara så. Ja. Mm går in i det också. Jag nej men jag och Elin diskuterar ju lite här innan det på det här programmet och funderar lite på ehm man säger hur har det sett ut mellan dena första födslar och de senaste födslarna alltså just det här med förlossningen på alltså på avdelningen om man säger. Har du varit på en förlossningsavdelning varje födsel? Mm. Ja, vad det är en fråga. Ja, svara? precis. Ja. Ja, det var först. Eh, jo, nej, men alla mina nio barn är fördapp på sjukhus. Ja. Ehm, och jag har ända från en första sonen jag födde 1999, han är 21 år nu. Eh, så hade jag inställningen att jag skulle föda så naturligt som möjligt så att jag testade akupunktur och eh jag badade och så vidare. Jag var väldigt eh bestämd med att jag inte skulle ha epidural eller några liksom eh tyngre läkemedel sånt. Mm. Ehm och den förlossningen var väldigt jobbig, men det är ju ofta så när kroppen inte har gjort det innan och mm. och så där. Så vi kämpade i ja, två dygn ungefär. Och sen så blev det ändå sjukklocka i slutet men mm. så då blev jag lite lite avskräckt faktiskt från att eh, få fler barn men sen så gick jag och eh, min äldste sons pappa isär så då blev det inga fler barn sen så dröjde det eh ja 6 och ett halvt år tills jag fick min Vilands första som är 14 i, i år eh och så sen så har väl ja på avdelningarna så har det väl varit ungefär jag har inte sett så stor ja skillnad på hur ja om man det är ju ändå ett spann på 21 år då mellan min äldste och min mm. yngste. Mm. Men det har inte har du inte upplevt det som att det det har varit någon större skillnad egentligen på hur hur de har bemött det och hur de har skött det mm. och så där utan nej men det är ju väldigt alltså det är ju en väldigt politisk fråga det här med hur det är på förlossningsavdelningarna ehm nu när jag förde yngve så eh blev det väldigt tydligt att eh, de har plastbrist ehm de hade ingen eh plats att eh, ha eh oss nyfödelsta. Eh mm. för att allt det var fullt så att vi fick jag fick komma upp på en någon special specialavdelning som de annars inte brukade ha nyfödelsta. Mm. Så de frågade om det var okej att jag fick eh, vard där istället och så hade jag ju såklart den eh, barnmorskinärheten ifall det var någonting och så. Eh så det var ju väldigt skillnad från hur det har varit innan så det märks att eh Eh förlossningsvården är väl lite belastad. Eh och så så fick jag prata åt men när jag skulle åka hem så följde en äldre barnmorska med mig ner eh till parkeringen. Ehm och då eh, bekräftar hon det att eh, det är ju väldigt eh, få i alla fall då i stor Göteborgsområdet där jag tillhör så är det väldigt få svenskar som faktiskt föder barn eh om att det är väldigt många icke svenskar eh och att eh, de får se de som jobbar inom förlossningsvård och mödravård och så får se helt andra scenarier än vad de har varit vana vid tidigare med hot ifrån färder både hot då mot dem kvinnan då som ska få loss eller som ska föda deras barn och så hot mot personal och så vidare så att På det ses har ändrat rent politiskt. <laughs> och hur samhällsklimatet ser ut. Det är fruktansvärt. Mm. Ja, men det sa hon också. Hon sa att det är fruktansvärt. Hon som jobbar, hon sa att eh, eh det ja, hon tänkte på hur det kommer att bli framöver och och så. Mm. Och då mm. det är ju det vi gör också. Vad ja. vad händer om det inte <laughs> om vi inte gör någonting nu liksom? Mm. Men men både hur dessa föder beter sig, det det är ju för jävligt rent ut sagt. Men sen också att det var, varför för den inte svenskare mer barn. Mm. Och då vet jag ju att jag skenar igen av orsakerna men men ja. Det är, det är lite sorgligt. Mm. För vårt folks mm. framtid. Men jag har hört liknande berättelser från ganska många att de är väldigt ensamma vita på på förlassningen. Mm. Att det är inte många ord man har på svenska. Det är väldigt mycket skatter på språk man inte känner igen och Mm. Ja. Det är som att vi inte tycker att det är intressant att skaffa barn vilket är väldigt konstigt för det borde ju vara det mest intressanta som finns för det är ju väldigt intressant. Det händer ju saker hela tiden så det är ju ja. Men det är, vi har vi en feluppfattning om hur det är att eh ha barn och skaffa barn och så där så det är borde det lyfts ju inte framme i samhället som att det är något positivt egentligen utan det är mer en börda. Typ. Fast jag tycker nog ändå att jag har gått lite tröttor. Jag tycker att eh eh de generationerna som kommer nu. Nu är jag ju en jag började ju som en väldigt ung mamma och när jag fick min första son då när jag var 19 då var det ju ingen i min ålder som skaffade barn. Utan då det var ju som att nu har du förstått ditt liv för alltid nu kommer du inte att kunna göra någonting. Men jag ser ändå en tendens att det har blivit vanligare att unga kvinnor mellan 20 och 25 faktiskt ska få barn. Ehm. Och det är väl det är bra. Mm. mm. Väldigt bra. Mm. Eh sen så tycker jag att det är viktigt att säga jag tror att jag har sagt det förut att eh bara för att eh, man är med motståndsrörelsen eller att man är nationellt sinnad, då måste jag kalla det så behöver man ju inte skaffa ni barn. Det är ganska viktigt undrar ska att jag har jag har faktiskt inte nu nu har jag ju nu kanske diplomet ta sig från mig när jag bara ska men eh jag har inte skaffat barnen för eh alltså bar, jag har inte fått så många barn eh utifrån min ideologi mm. utan jag hade skaffat så här många barn förmodligen även om jag inte hade varit övertygad och nationellt sinnad. Mm. Eh och det är ganska viktigt för att jag tror att eh, visst jag kan inspirera människor men man måste även förstå att eh jag kanske även kan man kanske skrämme folk också. Man kanske folk behöver inte tro kvinnor behöver inte tro att jo men det här är det. Nu lever jag ju upp till den här eh, mm. eh ska man säga för andra utåt sett så är det ju en nidbild av hur en kvinna eh med den ideologin som jag har ska vara. Jag lever ju upp till den nidbilden. Eh samtidigt som det inte är en nidbild hos oss. Det är ju klart att få barn är ju någonting som vi högt aktar och tycker är viktigt, men det är ju inget krav på att kommer du med gå med i motståndsrörelsen så måste du skaffa sig så många barn. Men det är ju någonting mm. som vi, vi lyfter upp och tycker det är, är viktigt. Mm. Men jag tycker det är viktigt att understryka det att det är inte mm. därför bara utan eh, det kommer alltid att finnas pris som Elin säger att hon har inga barn. Det kommer alltid att finnas kvinnor som inte skaffar barn av olika anledningar. Och de är ju såklart lika värdefulla och lika välkomna hos oss som en kvinna som har fött exakt 12 barn. Mm. mm. Viktigt understryka. Ja. Jag jag vet inte. Du du är ju den kvinnan som har flest barn i motståndsrörelsen. Och alla har ju olika förutsättningar och eh ja många kvinnor i motståndsrörelsen väljer att skaffa barn ganska tidigt då, om man ska se i samhällets eh äh, äh, äh, ja version av tidigt och eh äh, kanske också fler än en äh, norm. Men mm. men inte de flesta det är ju väldigt få som skaffar mer än en ja fyra i alla fall. Mm. Det, det är men de är inte klarar en eller många. Än, många. Nej, nej. Det tar ju för många som... barn Jag måste bara under säger det också. Ehm nej men vi får väl se hur många barn ja. folk får. Det kanske vem vet, det kanske blir någon som får 10 och slår mig till frukt. Ja. Är... Men hur var det då hade fått tvillingar med va? Jag har tvillingar två gånger. Två gånger ja, ja. Okay. Mm. Du... Födda 2011 och 2014. Eh så är det och då kommer man ju då fuskar man ju lite. <laughs> Nej, men det då blir det ju ganska många snabbt. Mm. Så är det. Men det är häftigt med tvillingar. Ja. ja. Men då kan vi väl trilla in på nästa fråga och hur är det att leva med så många barn? Hur känns det? Är det Hur känns det? Ja, hur mycket hur ja. mycket att göra är det trevligt eller är det jobbigt eller hur? Det är, är det, alla, det? det är väl landa de grejerna då så. Det var ja. trevligt i jobbet. <laughs> Nej men det nu nu har jag ju jag har ju haft barn som jag själv var barn hon vill på säga. Jag tyckte ju såklart inte att jag var ett barn. När jag var 19 sen tror när jag ser tillbaka på det då som gammal 40-åring som är nu då kan jag ju tycka att oj jag var bara 19 när jag fick min äldste. Men så jag jag har haft barn runt mig eh hela mitt vuxna liv. Ehm och det har väl underlättat för mig. Ehm när jag har fått så många nu då att jag är van vid att inte ehm alltså man kanske man man lever ju på ett annat sätt när man har väldigt många barn. Man får man får lära sig att välja sina strider. Man får lära sig att inte vara pedant och lära sig att eh prioritera det som är viktigt tror jag är väldigt bra att lära sig när man har många barn. För annars så hade jag varit eh hysterisk i att det måste vara tipptopp överallt till exempel. Då hade jag inte kunnat vara en bra mamma. Mm. För att då hade jag inte hunnit med barnen som är det viktigaste sen om det ligger en klädhög här och var det är inte det är egentligen allting kommer till krita inte det viktigast. Mm. Och så så att eh eh ja, tillvaron med många barn blir eh, man får lära sig att eh ha bra simultankförmåga och göra många saker samtidigt och sen så får man lära sig hur ge direktiv så att de kan hjälpas åt. <skratt> och så Mm. Ehm. Men annars så nu är jag så uppbilde och så varnade mig men jag har pratat med andra människor som är mycket äldre än vad jag är som har haft många barn. Och eh de kvinnorna säger att jag vet inte hur vi orkade, hur man hur man orkar så kanske man tänker när man blir äldre när man liksom tänker tillbaka på hur det faktiskt var och hjälper orkar man det men när man är där och då så gör man det liksom. Mm behöver ni ha strikta rutiner för saker och ting för att det ska fluta på eller upplever du det på eller ja är det hur hur ser det ut för er? Ja, strikta rutiner. Nu ska jag väl egentligen säga då att ja, vi har väldigt strikta rutiner. Men nej, men vi har nog vi har ju liksom vissa grundregler. Sen mm. har vi kanske inte så jättestrikta eller rutiner så annat än på morgonen så förlev ungefär samma koncept varje morgon för att det ska klaffa. Mm. Eh logistik med sitt. Alla ska upp och alla ska in på en toalett och göra sig uroning och då har jag två tomnoringar bara med ner tjej. Eh så att eh, jag pratade med en väninna till mig som har sex barn eh och hon eh, vi brukar kunna avskratta ja, lite åt hur kaotiskt allting är. Och då såg jag det att uh, varje dag när jag har fått iväg barnen till skolan så när jag står och tittar att de går iväg så, så känns det som att man bara yes, jag klarar det där hemma <laughs> så. <laughs> <laughs> så att uh, nej men det är klart att det, det är stressigt. Alltså det det det kan det vara absolut men det är ju fantastiskt roligt också tycker jag. Mm. Annars hade jag inte annars hade jag inte haft så många barn så inte tittat. Mm. mm. mm. Eh, ja, hur ser det ut att ha ha dina barn fått börja på förskola eller har de gått i Torsdagmannen eller något liknande? Hur har det sett ut med det? Mm, mina ska jag måste jag tänka. Eh, mina fyra första barn var jag hemma med eh, helt och hållet eh, fram till de var 4-5 ungefär och då fanns det någonting som heter 4-5 årsgrupp i kommunen som de gick i. Ehm och sen tvillingparen har gått hos dagmamma men 15 timmar bara. Mhm. Mm bara mycket. Eh från 3 år själva ungefär men Ehm jag har promenerat borta så mycket men de, jag har lämnat dem när jag har känt att det ger dem någonting så att säga. Mm. mm. Eh jag har utgått ifrån att ja, när de blir egentligen så 3 år är det egentligen lite tidigt men vid 4 års ålder ungefär rent eh om man läser ehm om man om man läser på om hur barn är eller om man går på erfarenhet Eh så vet man att vi fyra årsorter ungefär så började bli viktigt med kompisar och så. Eh och sen så har ju mina barn väldigt mycket stimulans ifrån varann såklart, mm. men det det är alltid skyllnar på att träffa andra barn. Eh mm. eh så att vi fyra ungefär så har jag låtit dem gå några timmar i veckan. Mm. Det låter ju väldigt bra. Ehm Jag tänker att är det har det gått ihop ekonomiskt då att ha dem hemma har du varit mammaledig samtidigt som som alltså hur har du lyckats vara hemma mamma säger med barn? Ja okay. ja, hon mm. förstår vad jag menar. Eh ja, eh jo det är ett stort eh, det är ju ett stort problem för jag tror att eh, Eh nu är det ju väldigt många politiker som vill kalla det för en kvinnofälla när eh, man är hemma med sina barn men jag anser ju inte att ens barn är någon fälla direkt utan jag tycker att eh, mödraskapet och allt som kommer med det är helt fantastiskt och det går väldigt fort. Det är ju någonting som man lär sig när man har många barn eh att eh, tiden går fort och de växer upp väldigt fort. Så att eh, jag oavsett var man har finställning till saker så tycker jag att man ska trappa ner några steg och ta det lite lugnt och ta vara på den tiden som som är när de är riktigt små för att den tiden kommer liksom inte tillbaka. Eh och men rent ekonomiskt så är det ju svårt att få ihop för de flesta. Mm. Eh såklart och jag har men jag ska vara helt ärlig så en av de stora anledningarna till att jag faktiskt har klarat av att bo hemma det är att jag har haft en mamma som har tyckt likadant och en pappa som har tyckt likadant som mig som har ja gett mig en tusenlapp här och en tusenlapp där och så så sen är det ju kanske inte på deras ekonomi allting och bubbrit men man får ju helt enkelt och om det har varit något extra så så har, har vi kunnat få hjälp av mina föräldrar eh för men eh, eh sen så är det väl mycket att man faktiskt inte gör sånt som alltså vi hade ju ingen bil till exempel på jag vet inte hur många år eh för att det var alldeles för dyrt och det gick inte ihop med eh att vara hemma och man får liksom man kanske inte kan åka på en massareesor eller eh köpa jättenya fina kläder utan man får köpa saker på second hand och och så där så att eh man blir anpassat livet. Mm. Helt inte. Det för låter jättebra. Vad glad jag blir för glad att bli att höra det för att det är lite sånt funderar jag ju på nu när Irma är kvar månader att hur ska man liksom lösa resten av tiden för jag vill ju jättenära vara hemma så länge som möjligt och mm. kanske om man ska få till barn och så vidare så de här det här funderar man ju mycket på men det är ju förmodligen så som du säger där och liksom att man avstår ju från andra saker mm. också väldigt mycket och köper på second hand och så vidare det det <kör> men det är ju tid Anas som har förlorat. Precis som du säger, man får ju inte tillbaka den tiden när de är så små och utvecklas de så mycket. Det händer ju så varje dag. Så att lämna ifrån sig dem då alldeles väldigt väldigt tidigt, det är ju det som är. Det vill man ju inte behöva göra med så som det ser ut nu, så är det ju för jävligt helt enkelt. Det ja samhället stöttar ju inte när ni att ha barnen hemma så länge som möjligt. Nej, precis det finns ju inte jag vill veta att i våran eh i den kommunen där jag bor så hade de eh vad heter det nu bostadsbidrag tror jag det hette. Nej det heter mm. inte. Jo det heter det nog. Eh och det kunde man söka från de var, barnet var 3 år. Eh och så fick man 3000 eh och det var för att de ville ehm de ville avlasta ehm ja det var så lite först på ny platser och så så att de hade det ett tag och det vet jag att jag hade ett tag när de hade det då men sen så drogs det in så att eh, men det var ju fritt för alla eh, alla som inte utnyttjade barnomsorgen kunde få det här eh hm mm. hade de det hade de faktiskt i några år. Ehm så att det använde det då. Och det var ju ganska bra. Mm. Ja. Oh. Men sen när ja, de var väl inte överens om att det var Jag tror att det där bidraget kallades för en kvinnofälla för att de var det just att de ja, då är det kvinnor som är hemma och så där. Jo, jag oh. tror det var så diskussioner kom infullmäktige en hel del faktiskt. Mm. Men ja, de har ju många anledningar till att de vill att man ska lämna ifrån sig barnen på förskolan. Så mm. mycket som höll det känns det som ibland. Ehm mm. mm. men det var ju fint att de kunde ha det ett tag i alla fall. Och det är ju någonting Som jag tycker borde vara en självklarhet för att kommunen får faktiskt betala väldigt mycket också om man ska se det rent ekonomiskt för att ja, föräldrar ska kunna ha sina barn på dagis. Man betalar en liten penning själv men mycket går ju från den kommunala kassan. Mm. Jag kommer inte ihåg hur mycket det är men jag tror att en förskoleplats kostar 25.000 i månaden ungefär bom det är NC så lite det kanske är mycket mer men för några år sen ja säg 10 år sen så var det 25000 ungefär mm ehm ja det, det är ju lite, lite mer än 3000 ja mm. mm och och små barn kostar mycket mer än stora barn och så vi så vidare det är ju personalen som kostar och lokalerna som kostar många gånger allting annat mm. drar de ju ner på så gott igår Men, Men jag känner det mm. här att det är dags för en liten låtpaus. Mm. Eh, vad tror ni om det? Ska, ska vi lyssna på Carolinen freden? Kör då. Så mamma si får vi bröstarna när det stannar med badar drösten It you do it's your life it do it namn freden min så Om motaren loga och kärlekssäger Om formarna fråga och Avadan O lustare du för en fjärran hamn. En fyrt upp i ditt far Och när som freden Den melda Och se det hela, legenda stora Och väl, förlora Je lève le front, mon lèvres errant. Des buts, plan fier allant. Verdens lysa belång och blickarna vakta Sita Sita i världen Hon är som bor som jäm för nya i genom sin sol sin aquia O var något livet som om Vi skall kyssvara dig. Och där är en nyviga freden. Hur är barn? Men lysa till kul och låt så. Och hjälp brydda men i kunasång. Acch den strida genom mörker. Och fån och Rumporten för män och ballong Atvisa i sorgenas minne U varje jätte som sorgset och ensam It is not hempar och lider. Se muren som mamma si på i brösten Och ler. När istammar med freda rosten If you if your life if dude the tram Freden O när barn I en entrang Herre skyggig Vi ska vara O läna ni vid aprilen Visuellt är det kul och någon O hjälper tryggta men dikonas song Acceptera det livat Genom nod O barn, då Fredagsmys, med Radio och Regeringen. Det stämmer, Fredagsmys. Ni lyssnar på Radio och Regeringen, en del av Nordisk Radio. Och min katt har fnatt här i bakgrunden. <laughs> Precis när vi kör igång efter låten, det är bra. Eh, var var vi någonstans, Nara, innan jag så eh, avbröt dig helt enkelt? Eller er? Ja, jag vet inte riktigt exakt vad vi var, men jag vet vad vi ska ha. Och jag skulle jag är ju nyfiken på vad du har upplevt med barnhälsovården. Har du varit i kontakt med dem mycket eller lite eller något överhuvudtaget? Vad har du för upplevelser om barnhälsovården? Mm. Ja, jag har ju gått på BVC med barnen eh mm. dock ganska sällan. Jag har ju ju flera barn jag har fått. Men mm. det är väl mer för att jag sent att eh ja jag vet det väl det här och kan det här och mm. se jag ser på barnen om de växer de och mår bra och så där så har jag ju gott och gjort de här kontrollerna så med försyn och allting sånt. Mm eh och eh med första barnet så gick jag väl ganska stadigt tror jag. Ehm på alla kontrollerna. Mm eh och så men då var man ju lite ny så med. Mm. Och vad mamma? Ehm men eh, kontakten med dem så generellt har väl alltid varit eh bra faktiskt. Mm. Jag har inte ehm jag har inte stött på patrull när det gäller vaccin eller när det gäller inte så där direkt i alla fall. En del har ju frågasat lite beslut och så man har fattat men eh ja ju fler barn jag fått desto mer eh så tror de att ja men det är ingen idé. Det är ingen idé att diskutera det med mig för att mm. de vet redan liksom vad jag står i olika frågor och så där. Ehm så att det har varit väldigt lätt och smidigt. Sen så har jag ju gått på samma barnavårdscentral med alla mina barn så att även om inte jag har haft samma eh BVC-sköterska som har ja så har de ju mig liksom i sina journaler. Alltså de de vet att de vet vem jag är liksom. Mm. Och mm. mm. ja, okej, definitivt tänker jag mig att det är alltså att man lär sig med tiden också väldigt mycket om hur alltså man är ju nervös med första, så är det ju bara för att man är ny på det. Så mm. med tiden så lämma ju säga att kanske slappna av lite hoppas jag eller och det blev ju typ eh ja alltså jo det jag har nog alltid varit ganska låter som jag är så jättebra men jag har nog alltid varit ganska lugn men det är mm. klart att jag har varit eh jag hade ju såklart mer frågor som 19-åringen jag har idag eh mm. Och så men sen tycker jag att det är viktigt att vara lite ödmjuk här nu också och säga att bara för att man har fått barn nummer 9 mm. så betyder inte det inte att man alltså man är inte är färdig lärd så att säga. Det mm. det kan alltid det kan alltid uppstå problem där även jag kan bli så här lite konfunderad och ha hur ska jag göra nu? Eh jag, pratade, jag skulle precis säga det när vi drog igång här igen nu att eh efteråtten att Ingvi är ju en ganska eh speciell liten kille. Han är väldigt han <laughs> är väldigt envis och och så där och, och påminner väldigt mycket om mitt första barn. Eh och när jag fick min första son då då trodde jag många gånger att eh, det berodde på min oerfarenhet, att jag inte liksom visste hur jag skulle göra och jag hade inga knep och så vidare. Och nu har jag ju onekligen ganska många knep med din tant alltid funkar på yngve för att han är som sin äldste storebror i sättet att vara. Så det hade ingenting mer förnöten att göra utan du har mycket att göra med personligheten på barnet. Mm. Och det tror jag är ganska viktigt att man tänker på eh som mamma att även ifall man man kan få råd ifrån BVC och man kan få råd ifrån andra eh eh mamma och syster och Pernilla Forslund på rådgivningen och så så kan man inte få ett eh eh svar som är väldigt säkert mm. att det funkar för att det beror ju på omständigheter och på hur barnet är framförallt. Mm. Eh och så. Sen så kan man ju dela med sig av såna tips och tricks och så där, men det är inte allt att det funkar. Mm. mm. Ja, när det och till och med jag har märkt också att det, det är ju inte Men det bara är inte som det står i de där texterna. Det går inte att göra så med henne liksom. Det funkar inte. <laughs> så mm. ja, men så är det ibland. Ja. Och då får man då får man ta det eller också så mm. får man eh hitta på något annat eget trix. Mm. Ja. <clears throat> mm. Ehm um. Ja, nej men vi kan väl ta lite praktiska frågor. <clears throat> typer när började du träffa alltså hur när man har nyfödd så kanske inte alla vill gå ut med dem och så där och man är orolig för infektioner och och så vidare och så vidare men hur har du gjort har du känt att det är lugnt att bjuda hem folk direkt har du gått ut och handlat med nyfödd och så där hur hur har du tänkt kring det Mm i vanliga fall så jo nej men jag har nog eh, eh som <laughs> ja det har liksom varit tvunget nästan att ge sig mm. ut och göra saker direkt eh mm. när man har så många andra barn. Ehm så det har mm. varit att eh, hämta på skola och det har varit att vara ute och stå i lekparken och gå och handla och så typ direkt Mm. Nu går jag nu har jag faktiskt inte gjort det den här gången men det är ju för att nu har jag så många eh små hjälpmedel här hemma <går> som som kan göra saker och eh, så jag har inte behövt att gå och handla utan det har några av mina omvårdningar kunnat göra till exempel och jag har inga små barn längre utan mina tvillingflickor är ju 6 år så de är ute och leker själva eh ganska mycket på gården och så Eh mm. um, så att uh, nu har jag ju kunnat isolera mig mycket mer än vad jag har gjort de andra gångerna. Men uh, jag tror inte att jag jo första barnet så var jag nog lite så här att jag hade läst att eh uh, man skulle passa sig för att det går många att pilla på dem och så där men jag tror inte att det är så farligt faktiskt. Med mm. om jag ska vara ärlig. Eh uh, jag tror att de människor bara har någonda normala hygien och tvätta händerna innan de kommer och hälsar på den nyfödda så alltså det ska ganska mycket till att ett barn är så infektionskänsligt så att den inte klarar av att träffa andra människor. Eh faktiskt. Så jag har inte varit så orolig så att sen så vill jag kanske inte att varenda människa ska komma och pilla ner i vagnen. Mm. Ehm eh, inte för, sen är jag ju kanske inte sån som har så jättemycket emot det heller. Alltså det har varit väldigt många speciellt när jag har fått tvillingarna så har ju var och varannan tant och farbror dykt ner i vagnen och bara nej men har du tvillingar och så någon historia om om tvillingarna känt eller haft eller pott eller så. Mm. Så att eh eh nej jag är nog ganska jag tror inte att det är så farligt faktiskt. Mm. Mm. mm. Ehm ja ehm hur har du gjort på nätterna med dina små barn? Har du samsovit eller inte? Hur har jag? Ehm mm. det var ju några år där som jag nog inte sov en hel natt på kanske sex år eller nånting. Men ehm Mm, med tvillingarna så har det alltså i början med tvillingar så var det jobbigare för då ammade jag. Men sen när intamningen eh räckte till när de var kanske 3 4 5 månader och jag började med ersättning så har det eh faktiskt nästan varit lättare att ha två än att ha en det låter kanske kul men mm. eh för uttänka. jag har alltid ammat mina barn innan nu låter det som jag förespråkar att man ska ge ersättning och det är absolut inte det jag gör men eh, om jag bara ska säga vad som är lättast så så det krävs mer. Alltså det är för och nackdelar med allting men det krävs ju såklart mer att man när man ammar än i ersättning. För på ersättning så blir de mycket mättare, mycket mm -hmm. fortare, de sover mycket längre. Mm -hmm. Ofta Eh, och mina fyra första barn så har jag ju ammat, hel ammat till de har varit mellan ett och, ett och ett och ett halvt år och med tvillingarna så fungerade inte det eh, så länge och då tyckte jag först att det kändes som ett jättemedelag för mig eh, för att jag har ju alltid kunnat amma mina barn, men det är lite skillnad om två stycken eh, både praktiskt och mjölk eh, hur mycket mjölk man har och så Eh och så när jag började med sätningen så har jag har de ju sovit bättre så då har jag ju fått sova jag också. Men nu med Yngve så han ligger bredvid mig. Det är svårt på frågan. Han, han ligger hela natten bredvid mig. Mm. Klist intill mig. Mm. Ja. Det, det är jättemysigt tycker jag. Mm. <laughs> Onaturligt. Ja, det var ju lite min nästa fråga att hur länge har du ammat dina barn? Mm, nu svarar jag svarar ju, ja, men ja. eh mellan ett och ett och, ett och ett halvt år har jag ammat eh enlingarna då, eller måste jag säga de som inte är födda som tvillingar. Ehm höjt. Mm. Okej. Eh, det har känts bra. Och väldigt. Alltså för mig har det alltid varit väldigt eh självklart att jag skulle lämna. Jag tror att man många gånger jag har tänkt på det mycket på de senaste åren att eh man har nog mycket med sig ifrån hur man eller jag har det i alla fall mycket mer med mig hemifrån ifrån ifrån hur min min mamma gjorde och vad min mormor hade för inställning till det och så min sin tur min mamma också och fört över det till mig och min mamma var väldigt mm, kommer väldigt noga med att det skulle vara så naturligt som möjligt att man skulle amma barnen och att man inte skulle köra någon såna här eh Anna Wahlgrens metoder <laughs> att sen när skapatet ligger så och så länge och så går du in och så ja utan att man man ska liksom ha dem nära sig när de är små och amma och göra det så eh naturligt som möjligt helt enkelt och det har ju jag med mig i röstmärken eller precis. Eh så att eh och även det här med att vara hemma med barnen. Eh min mamma var det också och var hemma fastän det var 80-talet och det var jättevanligt då. Så att eh, när jag gick i skolan då blev jag nästan så här, folk folk frågade så men varför är din mamma hemma, liksom varför jobbar inte hon? Och jag bara, men min mamma har jobbat innan. Hon, hon ville inte jobba nu när hon hade oss. Jag tyckte att det var en jättekonstig fråga. För jag bara, det är klart att min mamma ska vara hemma. Så för mig var det jättenaturligt att hon var hemma. Eh, och jag tror att man många gånger gör som man har blivit uppfostrad. Mm. Helt enkelt. Mm. mm. Ja, eh med riktigt amning och barnmat de men ja, de äter ju. Det är väl höver väl ihop lite grann. Men tänker jag så att du, har du introducerat mat vid olika tider för de olika barnen? Vid olika tider på ja, dygnet eller eller allsmässigt? Allsmässigt. Ja. Ehm. Jag alltså sköna, liksom. Ja, alltså man får ju hela tiden utgå ifrån att varje barn är en unik individ för det är de ju. Eh och man märker väl ifall de visar ja men om man om man introducerar mat och så ser man att nej men med alls intresserade just då. Då kanske man väntar i två veckor till för att barnet kanske måste mogna eh helt enkelt så att eh, men jag kommer inte ihåg faktiskt men mm. eh, jag tror jag tror att eh, de har börjat med så här smakportioner vid 6 månader. Min äldste pojke kan börja faktiskt tidigare för då sa de 4 månader sen ändrades det till 6 månader. Mm. Eh och nu tror jag att det kanske rekommenderas ännu senare. Men eh jag brukar inte jag har funnit koll på sånt där längre utan jag bara går på känn nu. Mm. Mm. Det det jag jag bara det. det. Min systers barn var 4 mm. månader. Mm. mm. Och mm. det minste där är 4 nu. Så mm. ja. Så mm. det går nog lite fram och tillbaka och det kan nog vara lite olika <laughs> på olika ställen låter det som också. I mm. Ja, jag hade ju, eller de sa ju vi 6 månader, men att det var okej okay att börja vid 4 månader, men sen samtidigt så skulle jag gå på hur hur barnet kändes och det var någon som tyckte att det man gör ska inte stressa, alltså det var ganska löst ändå hur man skulle göra. Så, men ja, det är ju man får ju titta på sitt barn och försöka ja, anpassa sig efter hur den är. Det är ju det liksom tror jag. Mm. Tommar Tomer, katten som fick barn för några månader sen eh skriver här då fyra månader är det nu igen. Mm. Och okay. så så det det går nog lite trender det där känns som. Mm. Jo. Men det är väl någonstans där liksom eh jag menar fyra månader eller sex månader och sen så lägger man in då hur barnet är precis som alla sitter och säger här nu mm. att eh, man får ju se På hur barnet är helt enkelt. Mm. Sen är ju allt allt sånt här som de säger på BVC och så det är ju rekommendationer exactly. och och och det är ju viktigt att man tänker på om vi nu då ska understryka det också att alla alla vaccinationsprogram och allt eh annat som de erbjuder är precis ja vad man säger ett erbjudande och en mm. rekommendation och du har helt rätt att ta nej om du vill. Mm. Precis. Och besluta det själv. Än så länge. Mm. I alla fall. Hör du, hör talas om BLW, baby-led weaning. Typ att barnen inte börjar äta puré utan att de får typ bitar av mat direkt. Mm. mm. Har du testat det eller har du kört på det mm. traditionella? Mm. Ja, alltså jag har nog börjat med puréer först. Ja. Uh -huh. Eh, men det är ju samma där att eh, märker man att barnets eh, det som det går ut på eh, är ju att ge man dem eh bitar istället. Eh som är väldigt mjuka då så stimulerar det eh mycket mer. Alltså det stimulerar till och med saker som tal och sånt. Mm. Att eh ehm det är mycket mer eh, ja, naturligt enklare än att få så där sönder, men jag vet inte alltså förr i världen så satt ju nån och tuggade maten till bebösarna. Mm för jättelänge sen. Mm, och så. Så att och det blev en puré. Så mm. att ja. Men men det är väl samma där. Jag tror absolut att det enda man får hålla koll på då men det är så självklart så det är väl ju lite att säga men det enda man får hålla koll på är att de inte det är ju åtmitse trihalsen. Alltså det med allt. Eh mm. så är det ju även om de får puré Precis. eller då kört till och med sätta bröstmjölk i halsen om oh. det skulle så. Så att mm. Det är ju bara att man får ha lite vett i skandalen. Men det hoppas jag att alla som lyssnar har. Mm. Vi förutsätter mm. det i alla fall. Vi förutsätter vi, det. Vi, vi ja. tror ganska högt om våra lyssnare. Mm absolut. Mm, <skratt> ah, ja, det är intressant för det är ju väldigt mycket på Youtube så är det jättemycket med baby led weaning och så här och sen samtidigt så funderar man passar det verkligen alla och riten dotter när jag vet jag läste på något forum om någon mamma som försökte med sitt barn men den bara kvälldes hela tiden och höll på att kvävas och ja, ja jag var... säger ju det att det är ju inte så sjukt kanske. Nej eh, precis. Det. Men men sen så alltså nu när vi ändå nu kom du in lite på det och det är någonting som jag har tänkt på eh som är en väldigt då skillnar från när jag fick barn för 21 år sen. Eh och det är just eh, sociala medier och alla mm. forum och alla alla mammagrupper, jag lära och alla diskussioner som förs hit och dit och alla nya trender och allt. Alltså eh nu kommer jag att låta kanske gamal dags men eh nu hänger jag jag kan tycka till lite roligt ibland så där och titta lite på olika eh nya rön och så. Eh men eh jag tror att det snarare kanske gör folk mer obroliga. Eh jag hade kanske velat uppmana människor att förlita sig på sin instinkt och sin intuition och liksom känna efter själva det kan låta lite flummigt men känna efter jag tror att det här är saker som vi här har liksom i oss eh mm. hur man ska göra. Sen sen så är det ju en annan aspekt i det här är ju att vi har ju inte det som vi hade förr. Alltså den jag har fått den frågan säkert en miljon gånger är det inte jobbigt att ha så många barn. Och då brukar jag säga jo, det är jobbigt ibland, men det onaturliga är ju inte att ha så här många barn som jag har, utan det onaturliga är ju eh hur vi lever idag. Att vi lever avskilt ifrån släkt och vänner. Mm. Och förr så levde man liksom i ett eh, eh samhällen och i storfamiljer och nu för tiden så lever man i en kärnfamilj som är liksom bara om man ens gör det eh mm. som bara är den här lilla kärnan av det stora höljet som ska vara runt omkring. Det är väldigt många människor som inte har något nätverk liksom runt sig eh som skyddar och hjälper och svara på frågor och så där. Mm. Eh och då ersätter alla de här bloggarna och sociala medierna det. Och det kan jag tycke är lite Alltså har man ingenting annat så jag men inte att man inte kan ta del av det men det är lite synd att jag blivit så för vi är så liksom förvirrad nu för tiden. Vad gäller allt inte bara att uppfostra barn och hur man ska göra när man är nyfödd utan vi många människor vet liksom ingenting som egentligen borde sitta i ryggmärgen. Mm. Ja, det blir ju förvirrande också. Eh men jag tittar läser som för mig mer. Jag läste om hur det ska så att säga vara men så var det inte för oss. Alltså det det blir ju inte riktigt det blir ju inte representativt för en själv att sitta och läsa egentligen på det sättet. Mm. Men visst det gör jag ju mer. Det är absolut så är det. Mm. Det har jag också till en, till en viss del men jag tror att det är viktigt att man att man kan ha balansen och känna att man sen så är ju liksom eh ja men som Instagram och eh alla olika bloggar och så alltså det är så förrättalagt allting och det kan vara viktigt att tänka på det att verkligheten ser liksom inte riktigt ut så alltid så att man kanske sänker ribban lite grann. Mm. ja precis mm. <skratt> ja Ehm um, ja nej, men uh, en annan uh, praktisk fråga har du använt napp till dina barn eller möjligtvis använt jag typ så här snuttefilt och gosse hur man kallar väl det för vad heter det övergångsobjekt med mm. just snuttefilt och gosse har du använt dig av antingen napp eller snuttefilt/gossedjur mm då <laughs> mina Fyra första, alltså det är en väldigt tydlig skillnad. Alltså mina fyra första eh har inte haft varken natt eller snuttefiltar eller gosedjur eller nånting. Mm. Ehm och det är ju helt enkelt för att då har jag kunnat vara napp, gosedjur, snuttefilt. <laughs> Men när jag har fått tvillingar så har eh och så hade jag ju då när jag fick första tvillingpar så hade jag fyra barn eh bara vem bara var två. Eh och då blev tiden väldigt mycket mer knapp och eh då eh fick de natt. Eh de gillade inte det så jättemycket men de hade hade det ett tag och lite liksom jag tror att de hade några gammalt nattlinne eh som jag hade haft som gosse snöt filt. Ehm men de det var ingenting som de drog alltså det finns ju barn som drar runt på det tills de är typ 3 ja. men det gjorde inte de eh de hade det inte så länge eh sen mina tvillingflickor de var riktiga napholics eller vad nu det är för någonting hon åt jag kom på nu men de hade napp. alltså herregud de ville ju aldrig sluta med den nappen så då fick jag ju nästan eh ja jag fick inte ångest men jag tänkte varför har jag ens gett dem napp från början. Men så situationen såg ut liksom med att ha så många barn eh och så får tvillingar igen. Mm. Eh så blev det napp eh på dem helt enkelt. Så jag har använt napp och jag har inte använt napp både ja, både och. Så ja, det är ju samma där att man får se till situationen. Ja. ja. Sen är jag absolut inte jag prova faktiskt nu med yngve. Eh så provade jag att ge honom nappen men han tyckte den var jätteäcklig. Mm. Eh och då har jag inte liksom tvingat honom till det för att det finns liksom ingen eh det finns egentligen ingen anledning för honom att ha det mm. för att han har mig. Mm. Men tvillingarna de hade ju också mig men jag kunde liksom inte tillgodose dem 100 hela mm. tiden. Och för att de inte skulle ligga där och skrika eller sitta där och skrika då så fick de nappen. Det är jättepraktiskt just då. Mm. Ja. Ja, alltså jag tänker att det ju man måste ju kanske vända sig och såna saker ibland där de har ju ett sugbehov ska man då inte använda det bara för att nej men nej det blir också konstigt. Ehm och som du säger också det är inte alla barn som tar napp. Så går det ju inte. Mm. Det hjälper ja, det liksom inte. Nej, jag har faktiskt eh köpt lite olika sorters knappar ting och så där men han har inte mm. velat. Så nu har jag gett upp den tanken. Det finns liksom ingen. Det är väl jättebra tänker jag nu om han inte tar den. Mm. Men eh, jag vet inte riktigt. Det faller väl det står och faller inte på i fall barnets andres napp eh, huruvida man är som mamma. Det är också viktigt Nej. att tänka på. Precis. Ja. Mm. För jag frågade Aidanara hur har du gjort med med såna saker med med napp och snuttefiltar och ja alltså jag har försökt lite grann. Napp försökte jag ju i början och ge henne och så där men och jag testar olika typer av nappar. Men det ger alltså hon jag testar i omgångar liksom men det hon trodde de inte hon, den enda gången hon tog dem det var när jag hade henne i i barselen. Och hon inte fick bröstet. Hon var ju nära mig. Men så fick hon inte bröstet. Och så fick hon en napp i munnen. Och då tog hon den den lilla stunden tills hon somnade, om man säger. Men nu för tiden så använder jag inte det då heller. Hon har fått leka med nappen vid bordet. Typ så här, sitta och latcha med den. Och testa att sätta in den i munnen för att pricka rätt och liksom lite så. Men nej, alltså... Nej, sen ibland så hade jag väl också kanske kunnat önska för att hon Irma som som sover väldigt kort tid och så ungefär kanske 20 minuter och då får man ju söva henne. Eh vi bröstet då det är klart då och jag har ju känt ibland att fanse kan jag skulle gärna vilja att hon hade kanske tagit en napp för att då hade jag kanske fått lite mer tid. Alltså det hade varit mycket mer praktiskt men jo. Ja. Nej, det det har inte blivit så så det det är ju bara accepterade liksom. Mm snuttefilt och gossejur så här ja alltså jag har inte försökt jätteaktivt men ibland har jag försökt att ge henne en, en av hennes filtar som hon sover med och så här och när vi sitter i soffan och ser ifall hon kanske kan uppleva det som att det är extra mysigt och somna bara i famnen istället för att ta bröstet om men ja inte det heller direkt ger det tycker inte det hjälper så ja gossejur och så där det har jag inte ens tänkt på från början men man ser för jag tänker att de kanske skulle varit med sen hon var född i princip i så fall så när hon har inga gosseur så heller hon har en eh, mjuk skallra som hon suttar lite ibland på örat på men det, det handlar om max någon min ute liksom så så men eh. Ja, det hade väl kanske varit praktiskt också som att säga, vi ska åka bil lite längre resor och några har kunnat finna någon tröst eller ro i att ha en liten filt nära sig eller något djur eller eller en napp då. Men nej, så så har det inte blivit. Så jag tycker inte det jag tycker också liksom att det behöver man det kan man det och så vidare fine, men går det inte så går det ju inte liksom då får man ju kanske skita i det. Jag vet inte. Jag vet inte. Det verkar ju finnas lite knep för att få, få till det också och sådär och att, man är, att de ska lukta som en själv och så vidare. Men ja, det är väl också ett sätt från situationen. Behöver man verkligen det och man vill introducera det? Ja men det kan man väl göra då? Jag antar att det inte är något fara med det liksom. Det är väl att det kanske blir lite opraktiskt sen när de blir äldre om de då... Alltid måste ha med sig den och det bara är en som gäller, men det är också det där, det är ju från barn till barn. Vissa barn accepterar att man trättar godset eller snuttefiltarna och så vidare så och andra gör inte det. <skratt> <skratt> så. <skratt> Hej <och. skratt> aha. <jag> <skratt> har tyvärr fått erfara detta av en liten flicka som spydde ner sin snuttefilt och skrek mm. i fyra timmar medans jag först tvättade sedan torkade och sen så blev hon ännu argare när hon fick tillbaka den för att den luktade inte som den skulle tyckte hon. Mm. Ja. Det är det var en rolig magsjuka, vinterkräcksjuka. Eh usch, hela familjen lagsjuka och Man kommer till undersättning tänker man och så gör man det bara vara enligt barnen i alla fall när man tar deras nätter och tvättar. Mm. Jo, så är det coolt. Man har en fördelar och nackdelar med allt och det är ju beroende på barnet och situationen och så vidare. Eh, ja. Ibland tänkte eller jag tänkte i alla fall från början att det skulle finnas lite mer typ inte instruktioner men alltså att man kunde följa vissa saker lite mer men ja alltså det är så beroende på hela tiden tycker jag. Mm. Så det ja men det är på andra sidan bra för att det, det hade det varit ganska konstigt om det fanns någon manual och följa liksom. Och då lär man sig att lyssna på sin intuition, eh lyssna på sig själv och se på barnet inte ta någon idé om någonting och försöka implementera det utan att man ja är mer naturlig med sitt barn helt enkelt. Mm. Ja, men hur ser det ut i familjer med skärmar? Alltså skärmtid? Ja, det är ganska hett ämne. Ja, det är onekligen ett hett ämne. Jo, ja. nej men ja, skärmtid alltså de Eh de har varit ganska noga med att de inte ska de har inga plattor till exempel eh eller iPads eller så men eh, däremot så har eh de äldre barnen mobiltelefoner eh och nu har det ju blivit väldigt mycket skärmtid efter jag fick Inge för nu håller ju inte jag stenkoll på vad de gör så ligger jag på sängen och ammar då kan det ju gå liksom eh en eller en och en halv timma och så sitter de liksom med sina telefoner någonstans i ena hörnet och gömmer sig. Eh och det var väl inte tanken kanske med mobiltelefonerna utan mobiltelefonerna fick de för att jag ska kunna eh ringa dem efter skolan och kolla ifall ja så att de kommer hem och, eller om de har svårt att komma. Vi ses efter skolan och så där. Men ehm nej men det är lätt att eh, det blir för mycket helt enkelt. Sen har vi varit väldigt duktiga faktiskt när de har varit små. Eh så att eh, de har inte suttit med eh, skärmarna när de har varit små. Har de inte. Ehm och speciellt inte de de sex första barnen. Jag tror att eh, tvillingflickorna har nog använt min mobiltelefon lite när de eh var lite yngre än vad de andra har gjort då men eh jag har varit väldigt noggrann med att vi ska lägga pussel och läsa och bygga med klossar och ja var ute väldigt mycket ute har vi varit med våra barn eh och så istället Mm. Ja så jag pratade med en med en gammal en gammal dagmamma alltså gammal på så sätt att hon var gammal är eh, säkert pensionär nu. Men eh, hon sa det eh, för att mina första tvillingpar gick hos henne. Eh och då sa hon att eh, hon märkte på dem eh att de inte satt med skärmar så mycket som många andra barn för att eh, de hade liksom en helt annan motorik i händerna. Liksom fingerfärdighet att de kunde liksom hålla i pennor och de kunde alltså när man sitter med en skärm då rör man ju bara pekfinger till att fram och tillbaks och det det är ju inte lika utvecklande. Eh sen ehm eh, blir man ju utvecklad på såsätt när man sitter med en skärm att man lär sig liksom tekniken. Eh så det finns ju småbarn som är det jag har jag sett eh, på nån klipp på Youtube tror jag. Man var en liten kille i Japan. Han var inte gammal alltså, och han kunde allt. Alltså han var han var så fingerfärdig just med skärmen då. Så att det gick på några sekunder för honom att få fram det här meddla och så. Eh och så det är ju också en färdighet, men det kanske inte är det man vill. Sen så mm. finns det ju en massa nackdelar med det här med att sitta såklart men eh, det är ingenting jag tänker jättemycket på faktiskt utan eh, när jag ser att barn mina barn sitter för mycket eh eller jag tycker att de har suttit för mycket så är det nog för ni lägga ner dem brukar jag säga då. Alltså det är inte det att jag sitter och klockar att nu har ni för det vet jag många föräldrar som gör att nu får ni eh, sitta i en halvtimme till exempel. Mm. Och så håller man sig till det. Och så utan Vi har ingen såna givna regell. Mm. Hör med TV. Vi då tittar ni på TV? Vi något tillsammans eller tittar barnen på TV, hur hör med TV. TV tittar de på vi hade faktiskt nu har den gått sönder, men vi har funderat på om vi ska köpa en en begagnad på någon loppis eller något men då yngre barnen hade en VHS spelare. Mm. Eh -hmm. och tittade på såna gamla videokassetter eh bara för att vi tyckte att eh en VHS-band inte alls så ömtåligt som en DVD eller Blu-ray eh skiva om man då sätter in och sånt och så kan man ju kontrollera vad de tittar på på på ett helt annat sätt än om de det är till exempel det en smart TV och så sitter de med Netflix eller någonting och så kommer det upp vad som helst för skit hela på säga där eh så de yngre barnen har haft sina VHS filmer ehm och tittat på när de har varit små. Ehm och så. Men annars så brukar vi se på någon familjefilm eller någon barnfilm tillsammans på lördagarna till exempel. Eh och så sitter hela familjen men det är tydligen väldigt det tycker alla kompisar som kommer hit och sover över och hälsa på och så där oavsett ålder de tycker att det är väldigt konstigt för det vi gör människor tydligen inte längre. Det visste inte jag men eh det är väldigt ovanligt att hela familjen sitter och tittar på en film tillsammans utan ofta så sitter man ju i kanske varsitt hörn med eh någon iPad eller mobiltelefon eller nånting men vi brukar samla allihop. Det brukar vara den äldste pojken som är 14 och 12. Han brukar bara sucka när man ser det. Jaha, ska ni se på Frost. Jag går nog in i mitt igen. rum sen. Sådär. Men han kan också komma och sitta sen en liten stund för det är inte egentligen att vi tittar på film man kanske allt det utan det är att vi sitter ner tillsammans och umgås och, och så. Men det är mysigt. Mm. Det tycker vi att det. Är. Ja, blev lite. Och tyvärr då upplevs det då. Jag och tyvärr då ganska ovanligt som jag förstår det för att alla oavsett eh, ålder på de barn som sover över här eh, till kompisar då till mina barn tycker att det är väldigt konstigt. Ja, men sitter dina föräldrar med liksom? Ja, det gör vi. Så jag och Fredrik tittar på men bara hör gör man inte det längre. Eller? Mm. Men eh, för då får man ju en annan alltså skulle vi kan ju titta på vi har ju tittat på Sagan om ringen till exempel med våra barn alltså även våra mindre barn men sitter man med så blir det ju inte skrämmande då kan man ju liksom förklara på ett annat sätt än om ett barn sitter ensamt i ett hörn och tittar på något konstigt som verkligen är konstigt nu är Sagan om ringen filmerna alltså de är väldigt ideologiska och djupa så eh och de kanske inte förstår allt ihop men Eh um, Fredrik han är väldigt noga med att de ska förstå så att han brukar han brukar sitta och pausa nu menar de så här och så förklarar han och sen så sätter han på så nämnde mamma. Åh pappa kan inte bara sitta på filmen. <laughs> men mm. uh, det är klart sitter man aldrig ihop så är det viktigt att de små också hänger med och förstår. Eh uh, och det är ju väldigt utvecklande också. Eh uh, nu är jag kanske nu nu blir citos på men Eh ni vet jag kanske inte riktigt lika mycket så som Fredrik är, men han är väldigt han pratar väldigt eh alltså han pratar väldigt vuxet med barnen. Ni förstår vad jag menar. Eh sen sen så kan han ju såklart eh han han pratar ju på deras nivå, men han brukar alltid försöka få dem till en ytterligare nivå, högre nivå. Så att när våra barn har börjat skolan och så så har alla lärare och pedagoger och så tyckt att våra barn har väldigt bra ordförråd till exempel och det är ju för att man inte kanske alltid eh, sänker sig till barnets nivå mm. eh, utan att man kanske snäppar upp dem lite istället att eh om det är någonting som något ord Fredrik använder som barnen inte förstår då frågar de ja, men pappa vad betyder det och så förklarar han det och det är ju så ett barn får en djupare förståelse för socker och får ett aktivt ord från. Och det får man kanske inte om man sitter eh med en skärm i något hörn ensam. Mm. Precis. Ah. Mm. Det var intressant. Vad kul att höra. Ja, jag jag mm. blir faktiskt jätteförvånad. Jag vill inte säga att familjer inte gör så här för jag Nej, men vi tycker inte också det. Ja. Det, <laughs> det vi visat att titta på saltkråkan i somras eh och och då var hela familjen alltså både pensionärer och och föräldrarna och barnen och och moster då var med. Och så tittade vi på salt vi, vi var ju så många som satt där för att en av flickorna ville titta på saltkråkan. Ja, mm. så så vi fick ju inte ens plats i soffan utan folk fick sitta på stolar. Mm. Så Mm, det man gör mm. det tillsammans och det fick vi göra många kvällar i rad för att det var många avsnitt att titta på. Mm. mm. mm. Och det var ju nåt ja, sånt till jättekostigt, typ inte gör det men det är till ganska roligt. Och jag växte upp typ alla pischla med dickar, sitt då liksom artistdag och, och sånt. Mm. Vi, vi tittade inte på tv hela tiden utan det var några kvällar i veckan hur mm. gjorde man det tillsammans? Mm. Mm. Så. Okay. Ja men det, det det känns som i en annan värld, men jag har också förstått det här att barn inte äter lagad mat hemma för det får de från ju i skolan och sånt så det är tyvärr är en ganska negativ trend föräldraskap tror jag. Men mycket. Åh, oh. sen blir jag blev glad att eh du Paula eller ni eh är så nära era barn. Det är ju, det är en förebild av något. Inte bara det att ni har många barn utan att ni är så fruktansvärt närvarande för barnen. Mm. Jo, men jag brukar tänka att om eh, man skaffat alltså det säger sig själv men hur man satt alla de här barnen till världen så har man ju typ för att man vill vara en del i deras liv och vill umgås med dem och vill mm. eh prata med dem och så. Sen så är jag med barnen mycket mycket mer än vad om jag får säga så men så ser verkligheten ut. Jag är med barnen väldigt mycket mer än vad Fredrik är, men han är oerhört aktiv när han är med dem. Ehm och så och ehm och Det är ju, alltså bara för att det är ens barn, nu pratar jag ju kanske inte om småbarn utan nu pratar jag om eld, de äldre barnen, de i skolålder. Men bara för att det är ens barn så det finns väldigt många föräldrar och vuxna som faktiskt inte känner sina barn. Eh, och jag tror att det är något typiskt för nutiden eh att man liksom inte man har ingen inte tiden eller man tar sig inte tiden för tiden vi har lika mycket tid nu som folk hade för 100 år sen det är liksom 24 timmar på ett dygn frågan är hur man förvaltar den tiden eh och vad man tycker är viktigt ehm och jag är väldigt stolt över att både jag och Fredrik känner våra barn eh och deras personligheter och hur de är och allting väldigt väldigt väl. Ehm för det är någonting som vi har lagt hit på. Mm. Helt enkelt. Mm. mm. mm. Jo, tänkte att eh, vi tar en liten kort eh låtpaus och så ska vi bara sammanfatta programmet efter låtpausen här. För det mm. tiden går fort idag. Mm. Eh, och du hade en önskelåt till, Paulina. Vackra mm. landet. Den här, ja. ja. Ska jag säga en sak? Ja, det får du gärna göra. Ja, det ska jag faktiskt göra. Jag har faktiskt... <laughs> eh, eh, den här låten är så fin så att den faktiskt drar mig till tårar. Eh, jag tycker att den är helt eh, fantastisk i text. Eh, och eh, jag har faktiskt... Eh, haft med mig den här låten och en massa annan musik eh till eh, förlossningen när jag fött inte denna gången men ehm några av de andra gångerna så att mm. det är en väldigt fin tycker jag. Väldigt fin text. Det det håller vi med dig om för det är en av våra mest spelade låtar i Radio Y regeringar faktiskt. Och mm, kan ta dig på det. Mm. <laughs> men eh, vi är strax tillbaka. Här har ni vackert i landet. på et bekymmer villl du berätta det for mig. Du serger att det finns ingen mening minåt mer. Liveve här om kringås kjen så vär nu min. At de godag og det vacker nu er tagget frånvor van kan råt lyssna nu på mig kan åtor Vaket der landen som du går i Vaket er bonnet i din har? Vaket er flykan som jejeils gal hun håer hjegt at vant Vaker er henger i solen og hvort når i bansø Vaket er en som er himmel syns om i sj godje? Vad kär kan kamrat skap som fyller hjärtat mitt vad kär glada barn är kom svenska folket stolt och fritt Jag kan så väl förstå att man mig i land När det hänger på din vilja om du är stark vådland Er jag kan bara nere och inget glädjer mig du ändå finns det ju kamrater och hoppet vänder åter så Och se hur i fjärran gudattecken och nyt hopp lyftes jag då upp och livet känns så tärgt landet så vi bor i vad är det Bakker afafrika som je elskal om håer i hætet vant bak er ringen i zoom Og på når i vansned bakker er en som er himmmel my hæ god tje Vaker af som fyr at mitt bakrl af bare godssenske folkket stol du friet Shar av venslutdaggnalar lyft bliken upp på du Skratta ådinas må så hjere run dig i de lå om går En finns det god afækken og solen liser ogsså på O lyklig og til frids kommer du vidareå Helt enkelt til give upp kamera for du e. B blot med hhop på vil jeg kan det god der res sig se Vaket der er landet som du bor i Vaket der barn et tiing har Vaket er flykan som jejeskar Umhåller hægt at vartvad krær ingen i zoomen Ogåt når i U Japanske Vaket r himmel Søst av i hverr borø O vackra kamratskap som fyller hjärtat mitt, vad glada barna ögon, svenska folket stolt och fri. O vackra kamratskap som fyller hjärtat mitt, vad glada barna ögon, svenska folket så du fri. på radio regeringen. Vi är tillbaka radio regeringen en del av Nordisk radio. Vi lyssnade på motståndssånger med låten Vackert är landet en solklar favorit i spellistan. Ehm um, vi har några avslutande frågor här till Paulina. Ehm um, så ja, tycker vi kör på. Jag jag kan nämna också att det har kommit en hel del frågor i chatten, många av dem gällande vaccin, men vi känner att det är ett så pass stort ämne att diskutera så att om vi hade försökt att börja diskutera det här nu så hade vi aldrig hunnit färdigt med det här programmet. Så ehm ja, vi vi flyttar fram det ämnet helt enkelt eh till ett senare program. Men eh till er som har ställt fråga så har vi faktiskt gjort program om vaccin tidigare så det är bara att leta tillbaka i i listan på alla programmen så lär det finnas ett eller två eller tre stycken med ordet vaccin i titeln. Så det är, ni får ni får leta bakåt eller så får ni vänta. Men eh, jag lämnar över till eh, Nora igen med hennes fina frågor här. <skratt> ja. <skratt> Tack så mycket. Eh nej men eh, jag får väl eh, ta det viktigaste här på slutet och det en av de sakerna är ju hur upplever du det att vara nationalsocialist vara med i motståndsrörelsen och att ha barn får du frågor från skola och dylikt. Mm, nej eller Nej jag får inte så mycket frågor för att eh, alla vet redan. Där. Däremot så får ju barnen ibland frågor. Mm. Eh och eh, eh ja alltså det det är oftast även så där att de flesta vet men så kanske barn är ju lite så här att de slänger ju sig i saker när de blir arga så hamnar mina barn i bråk så kan det bli så här att de använder det mot barnen. Eh och så där och det det kan jag tycka så mamma är lite jobbigt eh, om någon av mina barn blir ledsna för det för att det är klart de eh min dotter som är 9 om hon kommer hem och så säger hon att ja men idag så sa min klasskamrat att eh, pappa är att min pappa är jättedumm och att han vill döda alla människor till exempel något sånt galet. Eh och då blir ju min dotter jätteledsen för att hon vet ju att hennes pappa är jättesnäll och det är ju inte alls det han står för eller tycker. Eh och så kan det vara svårt för dem att förklara det i skolan. Då då kan jag bli lite jag tycker att det är lite jobbigt men överlag ifrån eh, ifrån de vuxstan på skolan eh och så så är det inga problem eh längre för att alla vet vilka vi är mm. och de vet vilka vi är utifrån vilka vi är rent offentligt men de vet också vilka vi är privat vilket ju såklart går hand i hand men det kanske inte folk förstår alltid men på skolan så vet man redan och samma BVC och mödravård och alla vet. Eh så att det är oftast ganska lugnt på det planet. Mm, okej. Okay. Ja, men det det låter ju bra tycker jag då, men samtidigt så klart lite jobbigt för barnen då, men ja. Ja, nu har vi ett litet barn här sen. Lite lecsen också. Kanske det var. Ehm. Mm. Eh, ett ögonblick bara, men eh, under tiden så tänkte går, går du och ta hand om Irma så. Ja. Ja, men det kommer jag snart då. Mm, mm, så blir. Nej, det. Det. Mm. det var inte hos dig idé av Ida Faulena. Nej, det var inte hos mig. De är på nedervåningen så att även om Ingve skriker så hörs han inte just nu. Eh, inte in hit i alla fall. Ehm, så är det. Vi vi hade ju en liten fråga där om du har några Paulinas supertips. För små barn. Oj. Alltså <laughs> vad åt som helst från eh <laughs> okej. Okay. Ja. Eh mina supertips. supertips. Ja. Alltså mitt äh, bästa tips det är att eh äh, ta det lugnt, vara närvarande och tänka att äh, barnen växer upp väldigt fort. Mm. För det det är nog mitt bästa tips. Alltså när man har riktigt små barn för att eh ta ro då så kan det kännas som att det är en evighet ifall det är en jobbig period att tänka att barnet har kolik eller någonting till exempel och då kan det kännas som att men det kommer alltid att vara så här, men puff så är det så är de 21 som min äldste är han hade kolik nämligen så jag kan tar honom som exempel. Mm. Och då när jag om var 19 då då kunde jag tycka att åh oh, hjälp det kommer alltid att vara så här, han kom och gallskrika så här i mitt öra varje kväll hela mitt liv. Men det gör han ju inte nu. Nej. Så att det är nog superdippet att ta det lugnt och tänka på att allt ehm är övergående. Det jobbiga är övergående. Helt mm. enkelt. Mm. Du har rätt i det. Det känner jag igen. För det känns som en evighet men det är det inte. Nej, det går fort Precis. över. Det, Åh, lite fot kanske också kan man nå kanske känna. Jag vet inte Precis. riktigt men det verkar i alla fall som att de de flesta föräldrar tycker att tiden går väldigt väldigt fort. Mm. mm. Ja, visst. Ja. <clears throat> men det var ju frågan då dina supertips va? Ja, mm. det var det typ ja, det var ett bra tips. Mm. Absolut avrest. Ja, mm. Jaha, när hemma var var ska ska vi avrunda där eller vad, finns det någonting som vi ja, som vi skulle kunna säga mer om saker och ting? Hur känner ni? Paulina hade ju en smart eh, grej vi pratade om lite här i låtpausen heter det Trad Wives eller vad var det? Du? du du Nej, men jag nej men jag har tänkt lite på det här med att eh, alltså det det är som en uppgående man får kalla det för en trend för att det är någonting som inte jag jag har ju ändå varit aktiv i motståndsrörelsen och varit nationell i eh 15, 16, jag vet inte ens hur många år. Eh och det här är en trend bland unga kvinnor eh att man ska leva så traditionellt som möjligt. Och då jag tycker att i all ära eh hur det var på 50-talet men vi lever inte på 50-talet längre. Eh och Det viktigaste är inte hur lång skul du har eller om du gör dina egna barnmat eller om du använder napp eller inte till dina barn eller inte ens om du har vaccinerat dina barn. Det kanske en del blir helt hysteriska. Eh men det är inte det viktigaste utan det viktigaste är att du faktiskt kämpar eh för kommande generationer och för vårt folk och för vårt land. Det viktigaste är inte eh att du är en blid kvinna alla 50-tal eller att du är en macho man, jättetränad och jätte eh som som det var då på 50-talet att männen skulle vara så si och kvinnor skulle vara så. Eh utan det viktigaste är, eh att du faktiskt gör någonting, att du kämpar för det som är riktigt viktigt. Och eh sen så är det jättebra att man vill ehm Att man har det här tänket att man hela tiden vill bli bättre och att man vill leva så rent som möjligt. Att man vill eh, med självförbättring och allt sånt. Superviktigt. Och absolut en del av det vi gör. Men det är bara en del. Det ska inte få ta över. Och det tycker jag är väldigt viktigt att poängtera. Eh, och jag då som har nio barn. Nu är jag ju här i egenskap som nio barns mor. Men det är ju bara en del av det jag gör. Det är väldigt viktigt att tänka på också. Ehm att jag tycker inte att nu har jag gjort mitt för att jag har fått nio barn utan har eh mycket mer att ge och då menar jag inte att ska få fler barn utan jag har eh även en annan del i det stora hela för att ehm är det vi kämpar för. Så att man inte glömmer bort de delarna som faktiskt tyckte det var viktigast. Mm. Ja, när jag såg en eh jag vet inte kalla man det för mig med eller om det var en bild, men i alla fall en bild eh på datorn så att säga där det var en väldigt feminin kvinna så stod det texten eh do your part be feminine och så hade hon på sig någon jättefin klänning och långt fint vackert hår och så här. Och det är typ Alltså det börjar gnaga på mig för att jag blev så här bara men gud är det så man ska göra hon måste jag bli mer feminin för jag är jag har feminina sidor men jag är inte, är inte det är inte så att jag kanske alltså jag gillar byxor typ nej men alltså det är, jag är, jag jag gillar träningskläder det jag har på mig. Det är jag trivs i det. Jag kan känna mig grym, stark och snygg och alltså så. Mm. Och det gnagde mig att det var det liksom uppmanades till att det skulle vara jag skulle byta det på något mm. sätt och vara bättre då för att vara en bättre förebild på något sätt på grund av hur jag mm. klädde mig eller hur jag hade mitt hår eller det blev mm. ja. ja, i min värld så är är det att flytta fokus ifrån det som faktiskt är viktigt. Mm. Att man man lägger så mycket energi och tid på eh det yttre och på hur du ska leva och hur du ska göra dit och datt och fram och tillbaks mm. så att till slut har du inte tid och ork för någonting annat då orkar du liksom inte engagera dig i kampen längre eller någonting utan det viktigaste är att du sitter och lever efter de här idealen eh och jag skulle ju våga säga att det är utsätt att eh backa backa ur att inte vara eh lika aktiv längre och inte vara lika eh radikal och framåt ehm för att du kan inte göra båda också det är ju väldigt ofta så är det väl av ganska egoistiska skäl. Jag kan ju säga att jag känner många människor som är på gymmet var och varannan dag men och de är nationellt sinnade kanske men de gör ju ingenting mer. Jag menar är de mer gör de gör de, är, gör de är, saken bättre då än en medlem i motionsrörelsen som kanske inte hinner gå på gymmet fem dagar i veckan men faktiskt gör annat. Äm, mm. Mm. Eller om om någon sitter och har perfekta lockar och en diggdig klänning på sig och görs nägna barnmott. I det är hon värd mer då än jag som kanske köper en barnmatsburk och går i leggings. Mm, mm, ja. Så så vad är det som är det viktigaste? Det är, är en fråga som borde lyftas för att det är väldigt mycket såna eh influencer ifrån olika håll just nu och det mm. det är, jag vet inte vad det är alltså det är nog en etikett på att vi är ganska rotlösa mm. att det kommer för jag märker att det är en trend bland yngre eh kvinnor och män att de vet liksom inte hur de ska vara män och kvinnor längre utan de måste anamma något eh, eh historiskt fört, för förhistoriskt ideal som var eh för länge sen eh som vi absolut mm. eh, jag tror det var du som sa det egentligen att man kan absoluta med sig det som var bra men man måste ändå blicka framåt. Mm. Vi vi håller på att skapa en framtid. Mm. Det mm. och jag kan lära känna att är man trygg i sig själv som kvinna så behöver man inte göra sig till Ett andetag vet man vem man är och man fokuserar på det som är viktigt och jag kan säga ja jag träser i klänning men det krävs ganska mycket för att jag ska sminka mig och fixa håret det händer inte ofta men det gör inte att jag känner mig mindre kvinnlig för det eh eller för att jag är ja på jobbet eh ja en av grabbarna mer eller mindre och och står och pekar med hela handen och och, och ja pr pratar som grabbarna pratar ibland också och kommer på mig själv med det. Men det gör mig inte mindre kvinnlig. Nej, för jag vet vem jag är. Jag behöver inte spela över. Och jag tror Nora och Paulina ni ni är trygga i eran kvinnlighet nu också så nu behöver inte heller visa upp er som kvinnor utan det är så självklart att ni är kvinnor. Ja, kan absolut. Alltså jag sminkar mig till exempel alltid. Jag sminkar mig till och med när jag går här hemma och inte gör någonting så sminkar jag mig. Men jag gör det mycket för min egna skull för att jag tycker om att eh se bra ut helt enkelt. Eh men jag tycker inte att det yttre är det som är det absolut viktigaste mm. Mm. i kampen vi för. Och det det är de tendenserna jag eh liksom ryggar undan nu mot lite att jag jag tycker att det har blivit så väldigt alltså det blir lite pretentiöst man ska vara så väldigt liksom sen så ska man sträva efter att eh, vara tränad och vara snygg utåt sett och man ska jag förespråkar ju absolut att kvinnor ska vara kvinnliga eh o mänskor är manliga men det får ju inte gå till överdrift man måste ju ha någon balans och mm. det får aldrig ta över att det blir det viktiga att mm. det är viktigare än att kämpa. Mm. mm. Men det var väl väldigt trevliga avslutande ord från dig på mm. polerna. Eh Och som vanligt så lärde landet dröja allt för länge innan du är med som gäst igen misstänker jag. Eh och vi vill ta tacka jättemycket för att vara med ikväll och det har varit ett mycket givande samtal vi har haft. Eh tycker jag och det tror jag vara lyssnare mm. håller med om. Ehm mm. men eh, tack jätt så mycket för att eh, det var mig ikväll och så hoppas Janne är redo för att eh, vi ska köra en vunderpraktikan som avslut <här> <här> som mm. vi försöker komma in igen i ni bara rutiner här i programmet. Eh vi hör igen tillsammans om 2 veckor. Ja <här> det yes. så bra allsammans. Hejdå. Tack så mycket. Hej. Hej hej. <skratt> Infans, ett barn som ligger i vaggan. In kunis jaseo de lakte mamilai. Infans non tasseo mihi si desit ligor ille. De ligger nu först i vagnan nid med gråt och suck giver jag mig vid för världens stora vonda får jag ej di av min moders bröst av dörden mitt hjärta vader kryst. Det går mig svårt till handa jag hade fast hellre varit död för än jag var född en lidas liknöd som världen vill mig skänka den tvång som mig nu förestår rätt aldrig av mitt hjärta går kunde jag det rätt betänka Det var det tack för ikväll allihop vi hörs god natt Så bara Hungen river hans svär i puck Och hans topar Du var тік